Allahun Gjallahu Ala, falendarëm dhe vetëm për ti ndim dhe falën e kërkojm në salafdata dhe bekimet Allahut Shofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam dhe familit i shokët dhe të gjithatat që i ndjekin këtë rukë dyrin dit në fund të kësaj bote të nërrodhezër në takimin në fundit kemi trejtuar një aspekt që shfaq madhështin dhe madhërin në këti Qurani dhe kemi thënëse pa dyshim se ka do që i qasë është i Kurani, pa dyshim, dhe del në sheshë madhështia ti dhe të mahnit, aja që Zotë Gjellewale ka përmendur dhe ka zvitë në këtë libër. Në kemi tërtuar atë që ka të bëjmë me aspektin gjuhësor dhe përmbatin e ti, dhe sotë dhe të vazhdoj me një pik tjetër që e shfa gjithashto, madhështi në këti Kurani për të pase, së nga ka ndërru dhe së nga ka begatua Allah Gjellewale a kur nga ka, zbrit këtë Koran kër në ka udhëzu drejti dhe në ka bërë nga pithtarët e këti libri Lavgjën lewale për mes ajetëve të Koranit për mesurave qëtë në shesh disa objektiva synime që synen me i realizu për mes këtë rëmsimeve dhe udhëzime ndaj edhe në këtë aspekt shfaqet madhështia Koranit nga se vartësh nga qëllimi që sënuhet edhe i, i, i, i, i ngritit vlera, mësimit, udhëzimit libër e kështë më rrothë. Gjdo libër që shkruhet sënën të arinë në diçka. Qovë të jetë kësënim fisnek, apo të jetë tjetër qyush, që jush, bërëndësirë shë gjdo kur që shkru në libër, sënën që të realizohet një objektive e cektuar. Mirë po, kur bje fjera për koronin dhe në këtë aspekt është i veçantë, është i veçan edhe në vet objektive dhe sunime që i sënën, dhe qëllime që i sënën, që gjitha këtu të jenë të përmledhër në mbranë një libri, por pasa dhe mënyrës dhe si së i sënën me i realizuar, dhe kjo është i veçan dhe pasa që me edhe shfaq më antëshinë e Koronit. Nga dy aspekte, edhe nga dëmonë tërësia këtyre qëllimeve, që të përmledhën ka të shumë qëllimet fisn por pastaj edhe një nga një të këtyre objektivave mënyrën se si e e prezanton dhe e shfaq realizimin e kësaj objektivë dhe kjo është me vërtet shumë mhashtore. Andaj çfarë realisht synon Kurani të realizon, çfarë qëllimi synon të arrijë përmes mësimeve. Të shumtë këto synime unë dua të pyem ndoshta ty nëa. A paar herë do thotë Nga objektivet madhore të Koranit është që njerëzve të a përmirësan dhe të a regulan aspektin e besimit dhe të kuptimit dhe. Në të këtë njerëzit historikisht kanë qërkullu bestutinit e ndryshme mënyrat të caktuar të besimit në diqka që ata besojë se është zotë i tyre dhe gjitha këtu kanë qenë shpeshërë më te për degraduase për njeriun kanë qenë më te për të dëmshë për njeriun se që r një qëtësi dhe bindin njëriut. Dhe kërështëtojmë Quranë në shumë se në qëfar mënyre Allah Gjallora prezenton pikat e besimit. Dhe dhe dhe me bindin, me argumente, me fakte, e kështumarat, gjithë cilë e bënd të veçant Quranë në realizimin e kësaj objektive. Për shumë nuk ka liber në botë i cili në kësi mënyre të përgjithshme, por dhe të detajzuar, edhe bindëse, edhe të argumentuar, edhe edhe të qëndrushme, që e prezentan platformën e besimit, koncept në besimit, si kurse e bënë Koranit. Qofte e besimin e Allah në Gjellewale, e për këtë mosklasim gjithë faqe, e Koranit të për këtë, nga se edhe të bindë, se Zotë Gjellewale është taj qëli në ka kryuar në furnizan, mosklasim për atë që Zotë i egzistan, për krasë kësaj, vëzhëdan me, Vërshdojnë me realizim e këti qëlimi dheri në fundë. Nga se sëtë për shambull mund të kjetë ndukush që përmes fakteve të saktuara prezentanë se Zotë e këgjistanë. Maksimumi i angazhimi tjeshtë se Zotë e këgjistanë. E kërë e kërë e kërë kuptu që e këgjistanë të shabë në matë Zotë, zimë. Më në bindë fakte të ndryshme shkencëore, të natyreve të ndryshme, ku qëlimi tër këti përndimi ashtë Zotë e këgjistanë Këtu mbetit, nda kjo për njëmi përgjismuar. Nëse Kuran i vazhdo ma të utje, të regan se Zot i gjendë leuala, krasi e këzistan, krasi është furnizu si unë, është, është, është sëndu si i qdo gjëje, krasa është kryu si unë, dhe tatë do të madhru. Dhe krasi në abinë, se a eshtë i vetë me që mërëtan të do të do të me fakte dhe me argumente, të bëndë këtë Zot të dashur. Nuk ka li bërë mboqë që kërë në të bënë të afer si këse Koranit. Ane është i veçantë, rënda edhe synënë si, si, si, si, si, si qëllim që të njerët të mbilë bindje, jo hamendje, jo të tërsi informatar që nuk pradhojnë kurfar praktike, por të mbilë në zemën e ndjekët të këtyre mësimeve, bindje në për Zotin e cilë anën kuptanë. Një tërsi, një tërsi e, pikash. Lët, duke fillohë nga besimin e egzistim në besimin sa e shtë i vetme që e berëtan të dërot për kjo zët i ka dë amra, i ka dësilsi që realisht e bëjn madrështor këtë zët dhe e bëjn që ni të aduim, të i përulim i të kemi friken e kështu me rallën qëtë kër prezentant besimin e pejgamber të Allahot në mund mu është me marë që farën libërën botë në ka prezentim nuk ka prezentim në asë liber për pejgamber të Allahotës i kë në Koran. Kanë në disa libët tjera, flasin për disa pejgamber, pa dyshimë sa të imësime jo të drejta, si baso që Allah e ka zbitë. Vrej e qarta se kanë ndërhyrje njërzore në tu. Ledzëm për nuhin e lejsan, dhe nuk ta prezentanë si një presentatë të përkryr, në kuptimi njërzore. Nuk të bindë se që kjo ku pejgamber, me disa veprime që prezentuanë se qëfar ka buajave. Në slasin për pegambert Isa e tjerë, musahu në ringsam, isahu në ringsam, as e leza për pegambert në kuram, synan me rarizu një qëllim, cilë është se ka pas njerë që Allah i ka dërguen të tokë, po kërra saj ti bëng të njerës të dashur, të afort, me dhërtejt njerë që kanë kontribu, ka më më më njërja, nuk i qara pa i dashët. A ki mundësi merizu për musët rëzuhën, kurana në në fëndë me në këftën, së është të mundëshme, për Ibrahimi në në në në në shikos si e rarëzion këtë objektiv nuk të mërekullushme edhe në aspektin e bindjes dhe fakteve, por edhe në aspektin e edukatës dhe raporte të të në përbëllë kësaj kategorit të njerëzve. Për dit në kiametit përsham, si e për nëmbesim dhe në kiametit, me qëfar fakte në bind, në fakte që ne i prekum, në bartë në fakte të aso që nuk e prekum në në, në këshuhim, Allahu gjallu e njall tukën juhi i ardha ba'da në utiha e njall tukën pa që është të vdekur e shëtukën e thot e shëtukën pa asni bim për njerës betë allahu allahu shi, begati, bereqet njallët, gjallët, gjallët, gjallët, jabë fryte këdhalik i juhi i lahul mëuta kështu allahu i njall të vdekur i tafë me fakte konkrete pasaj prezentim i mrekullushën pa asni kundështim Për dhe që do të jesh lidhime që kanë të bëjnë me botën tjetër me ditën e Kiametit tek xhamrat. Në nën tjetër kur bjeva për kuptimet dhe konceptet, njerëzit në forma të ndryshme kanë formuar konceptet të ndryshme që kanë ndikim në jetën. Sikurse për shembull, koncepti i njerëzit në jetën. Kurani thonë se njerëzit vetë tregun qëllimin e jetës, të jap kuptimin e jetës. Cili është qëllimi që janë këtu jetë? Roli i njerit në këtë botë qëka është realisht jetë e mirë? Së nënëmi ka dhu njerëzve, e arrinë këtë qëllim, pa të shimë se po. Përndaj, kebën këtë këtë këtë këtë këtë më të shto. Je ja përgjigje për jetën njerië që nuk ka liber në botë, që je ja përgjigje për ta. Kushe e të rajten qështën, pse në anë këtë botë? Përveç Kur'anit atë. Kushe e të rajten jetën e mirë, si duhet, du Kur'anët, e kështë më adhë. Andaj, objektivë më adhërë që Kur'anët, që, që, që Kur'anët së nënë me e realizuar është prezentimi i një besimit të drejtë. Dhe gjithashtot, përmirsimi i besimit në përgjithsi dhe i konceptive dhe kuptimit të rëndësishme që i duhe njëri njëri njëri në kësaj bote. E sile shamu një, njëtë ati që është merën të shraë për ta. Një që ka ku që se ka kuptu jetën, që ka jetëa, që ka kuptu pasajet, që ka rrallisht mirë që duhet atë. Andaj, mere këtu aspekt e lezejmë Kuranën, dhe shikaj, veç, kjo veç, veç, titull, që ka përflasën e, titull është, pa i në detalet e shumëta, e kuptan se qëfar libre e këndorën të ndatë. Shfaq madhështin e këti Kuranën, shfaq begatin e Allah o gjendorën e nëzbin e këti Kuranën. E dyta që së nënë Kuranën Njerëzve tuaprezenton një formë të përkryet të adhurimit ndaj Allahut xhallahu te ala, e cila si esencë e sipas skor lehtësimin nda njerëzit jo ngarkimin e atij. Juridullahu bikum ulusra wala yurid bikum ulusr. Shpesh Allah xhallahu te ala përmendë sa obligime a dispozita pasojë thot, juridullahu bikum ulusra. Allahu, Allahu dëshiron tua lehtëson juve, jo ju t'ju ngarkon me këto. Pandaj do të vazhdimisht përmes Kur'anit synohet që njerëzit të lehtësohet, jo të ngarkuhen, që njerëzit do të të të mundsohet në mënyrën më të lehtë, më të mirë, më të përshtatshme për ta me adhuruallallahu xhalla wala. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah nuk ngarkon askënd përtej mundësive të tij. Pastaj shohim leximet e ndryshme lecime për shumë të të abdesit. Nëse nuk gjeni fejnlem të gjithu mehen, fe të jem me mësaitën, të jibën, nëse nuk gjeni uj, mërëni të jemum me dhejtë pasër, që ka fryma e lecimit në kërra në gjithë ka e shpërdohme. Po e lecimit të lecdimuar në regull, jo e pësharak, lecim sëdektiv, kuj qështë danë, jo, jo, jo, jo i lecim kaotik, por i disiplinuar me regullat, Por shës Allahu xhallahu wala synan lecsimin. Është objektive Kur'anit një ndërtuar lecson. Nuk gjënë ujin rregull me artemom. Pastaj për shembull forma e, e namazit. Sikurse ka recurin e Nisa kur për mandat Allah xhallahu wala për shembull forma të saktuar të namazit kur nigerë dhe madje dhe, dhe kur është në betejë dhe në luftë. Lecsim si mufal بسم نجريم وين كنت مرض اول السفر فائده من ايام من اخرى نسيري تسمور ابو نوضتم سبريش بون كومبونزي ديت دي تيرا ما رمضان بسم ولله يا الناس حج البيت من استطاع الى سبيله الله جل جلاله يقول في القران والناس كان obliged me vizitu shtëpinë e Zotit kush ka mundsi menestata kush ka mundsi بسم Për rëndër që ku në haqib ligin për që do kanë Gjoj ku të dush, që të dush banë, barë që kjeven Ishtë dashë në komë me shku në qabë, së shumë pasare Ishtë pa Allah Gjalloh nuk dënë La i juridu Allah vikumul O la i juridu vikumul usër Nuk dënë Allah me jau vëfështërësu juve Andaj është E shënë se Korani së në që njerëzve Tua lecën Tua lecën njerëzve Tua bënë të letë jetën këtë botë D të më dhonë, të tërsi adhurimisht që janë të përkryra, janë të plota dhe janë në përputhje dhe janë në përshtalë të plot me mundësit e njeriut mundësit fizike, mundësit materiale, mundësit shëndetsore e kështë më rathur moment kër dhije fështërësimi kërani bjen me një herë me me një form tjetër të lehëcimit të thë Gjezu prea saj që mund të përmenim se sënën Kuranu edhe që e bënë madrështor, këtë Kuranu është Kuranu sënën që të ruan ndirë në njërit, të ruan karakter në njërit Për gjatër Kuranit vremë se Allahu Gjallahu Ala përmen, për mesajetjeve të shumëta Respektin për këtë njëri Për e Kuranin nuk le janë që të përdhosa dignitetin njërzorë Prezentan se kjo njërë është kresa më e privilegjuarë Allahu Gjallahu Ala Prandaj, realisht duke lezuke kuran të vje dyqysh Një lejkënarija Të këthet digniteti Të këthet aja njërzurë e reale që ty të kam Që Allahu të këndëru Sa e të ka Se Allahu Gjallahu Ala thot O se kharëlekum u shemë se u al kamër O se kharëlekum u lejle unë nëharë Allahu akbar. Ne zhvolluajua, në zhvollëtim të juajin e ka vër. Diellën edhe hanën. Në zhvollëtim të juajin e ka vër natën e ditën. Ku i është vend dita? Nevë. Allah ka vër ditën që ne të punojmë të angazhohemi. E ka vënë natën të çejë, ne të pushojmë. Prap. Dielli ku i është vend? Akoma pas dielli më dal me perëndimin kur s'ka s'ka njerëz duk, një është ju shkatrur, një është shkuan në shkollë, kështu di, ama aty del se në qalip dili, se në qalip dili, se në qalip dili. Tër ta e dili për nere, tër ta e yje për nere. Nuk tja në farë në dhjene, ki kënarija, së jetë diku shë. Koranë jë këthë njerë dinë të jetë në batë. O la qad kërremna benjë Adam, Allahu Jalla uradhë, na indërua në bitë adhimit. Pasaj, Wa idh qalë rabbuk lë melaiket, inni jahilun fër ardhe, khalifa. Allahu tha se, Wa idh qalë rabbuk, Kujtaja, o Muhammed, mësaj o tjerëve Kër Zotu u tha me lekve Une do të vendusin të tokë Një më këmbës, një kujdestarë Pas taj Njerit, ademit, alëzëm U jamësaj emërtimi në gjërëve U jamësaj Allah u gjërë le u alë Drejt për detë mësaj A nukë këndërim Ja kap një fatë të kënari i digniteti Mos e përdhazë këtë dretë me gjithë shka Të sjeti për gjithë kënë, sjeti për gjithë shka Të e ki nj e ndëra njërën. E ndëra njërën që dhe është të funë atë njërën duke ja garantuar edhe do dhëtë ato që i tako njërit. Duke ja bërë njërin me të drejta që i takuin pa tjetër. Që duhet ato të drejta ti garantuar njëriut. E drejta për tjetuar. Që ka ndërimet e allot për njërin. Dhe këtë kurani të ebë. Dhe kjo madhështora. Ata që e mohojn dhe ata që nështë e fyjen dhe flasin, fjanë, të këqia për Zotën Gjellewala Allahu të vare kjo tala në Kuran u agarantën të drejten që ata në këtë bot me jetu dhe me shpej këtë mëndim ndërso logarinë ka njështë të këllahu, këtë i shka tjetër mirë po, ashtë e kënkuar nga besimtarat që besu në Allah këtë që e dëgjojnë në që falu e rëthane je flet mohon Zotin. A është e kërkuar për të thënë që çdo rrethon, çdo citohet gjithmonë, do thotë me e privu nga jeta. Sa është ke vërtet? Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu, edhi kur ka shkuar në Medinë. Ka po marr vesh me këta, ka volë me ata, pse nuk besonin. Mohonin Kur'anin, mohonin pejgamberin sallallahu aleyhi dhe selamu, por e drejta përjetu, e drejta për, tjetu, për dunja, ta shfrytzuar këtë botë, ju takon. A s'është keni fjalë ndërim punëre? Gjithashtu e drejta për pasë pasurinë. E ke fitu e ku një është kjo? E Allah është? Jo, ja, jo, ja, ti shqytëzoj është e jo t'ja. E kini i fardoj. A ka, a ka, a ka e, te kapësht kësi posetimit pasurinës? Nuk kapëta. Nuk ka. Nuk më të dhimi se filen kapësha dhe dhe dhe për është të ato e gërsime që ndojnë teritore, caktume që i ndojnë ato. Pa e është me dhunë dhe e është pasë të me lufta. Por ajo njëri po sodon e ka të drejtën e ka mësua Allahu ç'të më po soduaj. Ja ka të drejtën, a më ja ka këndërmar? Pastaj e ka të drejtën e Elilis më shumë aspekte. I lirë me vepru, do më çun kom çun kom, do më ul të ka apo llogë mund si me zgjidha të. Të ka mundin me zgjidh më dia apo do me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Të ka mundin me zgjidha apo do me besu, pemen sha min kum fal yu'min waman sha'a fal Je këfur, kush dënë e të beson, kush lënë, e drejtë është e ju t'ja. Pa staj lëgari për këtë, jepta Allahu, a i gjykon për këtë qështja. Mirë, po ti e kitë edhe të me zjedhë, për me endruë këtë njëri. Për ndaj, ka këtë po njëri, për shambull, kër është i vogël, fëmiju, endë kër është i vogël, rralisht pak kohë hapsit me zjedhë, përshka këse nuk din. Por, me e po të e tu njëjtë, Nuk është ashtë njëjtë ndërë për ta se kurse e ku një vogërë. Kur e ku një vogërë është kujdes për ta që ti me vendus për ta. Po kur i ban një zë djetë, nuk i ban njërë mo ti me vendus i si ka për ta. ta. Andë Allah dhe me dhe njëri të e i pjekur, të e i formuar, të kom kryur në formë matë për kryur. Ti e din që ka do të me vendus. Kuj ki argumente ti e kuj ki mendin. Andë kjo është ndërë që Allah ka për njëri të për ta është faqen, të me thonë, këtë lejtë digniteti, është edhe aspekti që ka të bëj me ato që fatë kjetësishtë, për foljetë Kurani në këtë dretim shumë, këtë jetë jo mirë për te, për vojtë lejtë bëjmë për dretim jepën, që është jepë ja, e gruasë, me nëzuhëm Kurani, qëfar të drejta, qëfar digniteti, qëfar respekti, jepë ja, Kurani i gruasë, qi mundsi ndoshta në disocito të them që ko ka diskriminu burrë apo. Do në Islam ko ka ka gruaja boz sipas shumë leximeve të Kur'anit që i bën atë. Jeruan ditën, jeruan ato, ato që i takon asoj si thënë, mos të përbuzet, mos të mos të mos të do të thotë nënçmuat mos të përbuzet. Mos të bëhet lutën e lirë në duart të të tjerëve për të këtë çndrimin e vet të keditet me vetë, të ketë karakter në vetë, të ketë njerëzimin e vet. Gjithta këtu e vënë përmes shumë rregullave, dispozitave, dispozitave duke erua e rruar tash karakterin e dinjitetin njerëzor. A ndër objektive kuranit më e rujit njirin që të mbetet krijesa më e privilegjuar Allahu i dheu. Për këtë arsye dhe ka bop obligim të punë, se vetë pun, ti zini ta kuin këtë punë, i privilegjuara ti këto duhet të bëu. E presim apo pritemi më bëu këtë punë. I ndalë disa punë Jo pësa Allah t'i du në të pun më ndalu Pëse e ndër e alkohol e njerët? Pëse e ndër e alkohol e njerët? Pëse, nërsa Allah t'i bënd dëma? A pëse, qëka i bënd zërar Allah t'i alkohol e? Po kejtë dynja e mu pitë, ditë natë dhe ditë me e me konë Kejtë t'pitë, kejtë dynja e pitë me konë Qëka bëndë punë këta Allah? Po, kër t'pijhet, a jetë më njerë? Këllet pa lidhje Gjuhet pa lidhje, poshtë e pë A shkier ayak ja krijë inshallah e kanë rruar, a çu çu çu të sjellë veten. Për mbrojtje dinitetin intelektual që e ka privilegjuar me Allah nga të tjerët, ja buni haram pije dhësave. Prandaj ja është që është objektivi Kur'anit është, është është synim. Është qëllim që, që synon me realizuar për mbrojt njërin si kriesa më e privilegjuar. Ne kemi bën kët Kur'an më dështor. Kemi bën kët Kur'an më dështor ato. Gjithashtu Ajo që mund të përmojnë është synan që ta realizan ljumëturin njërzore në dy botën edhe në këtë botë edhe botën të jetët të, të. të gjitha mësime që Kurani prezentan janë për mi garantu njërit jetë ljumëtën këtë dunja edhe rajishtë kosh jetën me ljumëtën me ljumëtën me ftyrë të kësaj që jetën me Kurani në këllumëturia e veç që ka në gjurim materiale Po, blënturia, buron pëj, pëjmërana për. E a ka ditë që e qëtësën këtë shpirt njërëzorë, që e bënd të knaquë, të pajtuar, ma që i ndodhë me rëthanat, që i ndzitë me arritë më shumëse, që e lëna që leona. Kështë kanë historikishtë, po adhe sëtë, shumë njerëzë, si pasuje ngarkesave, psikike, depresuarën e kështë më rratë, e gjenjë shurimin kërën që të suhen dhe e gjenë rrugën e lunëturisë edhe në këtë botë po edhe në botë në tjetër të të prej Taha ma enzel në alejke al-Koran e li li të shka Allah o thotë nuk ta kemi zbrit Quranin ty që ti me koni ngarkua, li teshka, tesh të shka të jesh i pa lumëtur në këtë dunia tesh, tesh do të jesh dhëtë i stresuar, i, jo për këtë nuk ta kena zvitë Quranin për këtë e për shka ta kena zvitë? Ta kanadmit, Quran, së së të krahasë vetë në një jetë të mirë. Allahu në Kur'an na e krahasë Kur'an që gjithçës njeriu të jeton një jetë kënsme, të mirë, jetë kënshtme të lumtur. Prandaj edhe këtë është në Kur'an dhe kjo e bën më shosh Kur'an që nuk lën asnjë aspekt të jetës njerëzore që aty duhet të që duke ka trajtuar. T'i dhash një më të dhe njëri, matë bukur, më mir, të mirë, më të përkryer më të mundshëm. Dhe e fundi që duhem përfundim me, me atë që do të fatëvej me, do të fatë, ato që Kurani sënën nga objektive të madhore të Kurani të është të gjitha kësot, do të fatë, ruajtje e moralit dhe nderit njerëzorë, pa të se nuk ka jetë në këtë dunja, nuk ka jetë pa moral, para mëndoni nëse, nëse shthurët njerëzia në morala, që ka jetë për njerëzorë, para mëndoni, mos me metë njeri në nërshën fëtyrë tukë, qëfar jetë të në këtë botë olofë? Mos me mbet njeri besnik, krejt dy njeja rrenë A ka jetë këtë botë për të një mo? Kajtë me ashtrojnë, ku është kujtë mund t'jelë shënë? Ku është këtë mund të rrenë? Ku është këtë mund të rrenë? Ku është këtë mund të prejkë në ndërën e ti? A ka sigurit pasaj, A, ka lëmë të rri? Lë me pas arë dë njësë më vetës nuk rrënëvët më. A nëjë Koranit së nënë që, njerët t Kujdes të, ule të krebu zina, mos ju afrani e ja moralitetit, jo mos e bani, a mos ju afrani, të në shumë rrugë që shpijen dhe atje, largaoni në bërnë një rrugë. Na mësëm pasaj se si me kohen bujarë, a ka li për në botë i cili në mënyrë më perfekte e prezentan bujarin dhe luftan e luftan këpërasin së Korani, nuk ka olofë. Parëmëna për ta mbjell bujarin në zemët e njerëzve, aka bën në forma aq joshe sa thotë që është problem me rezistuvën. Men zen alladhi yuqridu llaha qardan hasanan fi yudaa'ifuhu adaa'afan katira. Po namu bujon Allah sot kush është ai që e jep Allahu borxhi? Subhanallahu ti jep fukaras, Allahu jelleu ala për me kultivuar bujerin dhe ti po i thot kësaj borx tek Allahu. Ti keni mu kti fukara e kjo është borx i Allahut ndaj te koma ta kthyë Allahu ndënje naher adam. Kjo është me nxitë Allahu A nda ai sabia që ka qenë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e kan đuqë këtë herë ta e u kridu në Rabbuna Zoti polë barshënieve. Ai nikosh i barsh, Allahu ka më për neve. Po e madh për sifër. Dhe e dha me aftë form ku borçi jepet më pak e kthehet shumë fishër përpara te Zot krije, më. Krijes atë. Me këtë rast, a lejo sipas Islamit me të dhonë 100 ruble me të marrë 120 ruble, më thonë se kjo është kamat. Ndalu më është fëtër e shkjëtëm. E të Allahu, të Allahu bënë avdhëm. Se Allahu ka, nëse raport me kretët e dam, e dëmëtanë njëri mështë. Po në raport me allon, s'kha për lamë. 700 fështë e avdhëm. Madin në disa raste, bi gajri hejësabë. Su në kërkuloni sota këthej bërshë në tjë avdhëm. Kse? Për me kultivu vlerën e bujarisë. Pas taj, për shambull, vlerë e, e veç rast i ashë në surën nërë është një me eftush më më përën Apo? Ua in ta afu nëse falni edhe edhe ta sfëhu edhe edhe e harrëni e fali njëzë fa afu a sfëhu falni te i kalani hëla tuhibbune në në këfirë Allah lëkumas për këni qef që Allah ume ja fala Shkoj që kënë që lidh, ty ti falë Allah gjunarët, po falët i këtina përën kjo stëmullim i hatashën për me e mbil vlerën dhe moralin e falës në zemët e njerëzve. Dhej, shumë moralit tjera, shumë moralit tjera, qëta që kanë të mënë me nderin, me turpin, por edhe me vlerët tjera njerëzore, se kur së tashe është bujari, është falë atë shumëta, Kurani sëjnën me i arritatë, por edhe nuk ove që përpjek e kjo, por edhe godet në mënyre më përkryjën, më të mirë të mundshme që e shfaq, më të vërtit, më dhështin Subhanallah, me qëfar mësime, me qëfar argumente, po na edukan në bëjari, nuk gjonë këse dherëse kërkon. Shë ka, buq me gjithë i kënë shambë, i më praktik, më të organizuar mirë, më të shprejhur mirë, sa ato që janë kuranë kur bje fjera, për qëfar të loj vlera. A ka mësit në në autor, i pësaj botë njeri, me thonë, falja ti të falë Allah, ku edhe një që ma falë Allah mu. Kërës ka dhënë ty, po më përkom qefë, nuk ka përme qefë, e po, e në këtumë kuranë në lothët, unë e po të garantej, u kryjë, anë tjepë siguri, tjepë, tjepë pra ati, tjepë një fartloj, prej e të brendshme, që e shre se me që fartloj kalkulimi, që është të bëshë sapë, ki e sapë me, me falë, ki e sapë me, me dhënë, ki e sapë me mësudikon, ki e sapë me kështë të më lothë, se kurani, në asim një dhe të edukon sa që realisht nuk len hapsir me kondusje për me cë aji, pa i sëme këto vdera e shumë objektive tira që e, thash sënën Korani me i realizu e që realisht në gjitha këto objektiva e shfaqin madrëshin e Koranit përnda e këto objektiva nuk e bën këtë libet madha në liber e shreja ka shkulli kështë 300 faqe që ka sënën me në kazu në kazu në kazu në kazu më, nakazu, më nakazu, një fakt, kazum, historik se kjo është të vërde që kanë Një diqka ka ndot, 300 vasha, nuk në është. Nështë gjithë të këto objektive madhura, mërën e a dy këmërtin e doptëm. Edhe jo gjithëshysh, po thashtë nëfëtojnë në formë të përkryrë që nuk ka mundësi me evokur njëri. Edhe binderse është lijë bërë e zotë e gjëllë e vanë. Andaj, të nërëzër përfond duha të tamë që të nuk është vetëm, ndoshta me shprej diqka që na për më që më për më prezantimi këtyre objektivave që për marr, për shkena duhet. Na duhet çik kur lexojmë Kur'anin me jetë. Që ka Allahu, që ka Allahu të ashtu është për Kur'an, ashtu është për Allahu xhallahu. Na ashtu është madhrimi për Kur'anin dhe madhrimi për Allahun xhallahu, duke gjetur objektivat ku janë. Do gjithashtu ne hap me kuptues se Allahu xhallahu, se ka thënë se ky libër Allah vësh më nat draft. Ky ka rol, na duhet ka ka qëllim që ai synon me rrezuk ky. Këto të tjenë prezentë të njëtë të, të, të, një të, një të përdetëshme. Qfarë kuptimi, kohë, letëzojmë kurane, mëzojmë kurane, e, e pse nëonë këtë dunja, o Allah është di. E korë që të orë me të kalëzohë, e kështë mëronë nga ato që i përmandrinë më të të njëtë. Andaj gjitha këto janë për ta funksionalizua aspektin praktik edhe të letëzimit, edhe të kuptimit, edhe të dashurizën e ti, po edhe të praktikës në jetën tonë të, të përdetësh Allahu Gjallu anë e imbur zemra tonë me dëshruin dhe Allahu Gjallu anë dhe dëshruin dhe libri ti në mundësotë Allahu që në gjuhë tonë të qërkullan për mandi Allahu dhe lezimi libri të ti por gjithashtu të kje shohet e brandshme a jonë dhe jashtme a jonë me mësimet e Allahu Gjallu anë dhe lezimet e pekamirit sërë Allahu sëllëm me ka që për dhe fondë Allahu ishë për left o sërë Allahu na Muhammed wa na Ahli wa sahabu sëllëm